Avem nevoie, în primul rând, de bucătărie. Pentru că dacă bucătăria și sala de mese nu se va termina, atunci dormitoarele care le-am făcut, cu toată viziunea legată de clădirea de acolo, nu este atât de eficientă. Deci trebuie să terminăm bucătăria. Ca să putem termina bucătăria, avem nevoie de o investiție de peste de de dolari. Ca să poată funcționa bucătăria, trebuie să ne racordăm la o sursă de curent mai puternică, pentru că rețeaua stradală nu suportă puterea instalată pe care o avem aici. Și electrica mi-a dat deja de doi ani de zile ultimatum și mi-a spus, dacă nu-ți montezi transformator, te deconectezi. Noroc că colegii mei de liceu acolo și mă ajută și spune, mă, te mai îngăduim, dar la anul nu te mai îngăduim. Trebuie să instalăm un transformator care, după estimările pe care le am, costă peste 50.000 de euro. Apoi, ca să putem funcționa cu clădirea nouă, în timpul iernii, avem nevoie de un punct termic cu instalații de încălzire pentru apa menajeră, apa caldă, cât și pentru celelalte funcțiuni. Punctul termic, am câteva oferte, sunt peste 65.000 de euro. De aceea am decis, am decis că duminica viitoare, și veți vedea pentru că astăzi voi vorbi despre dărnicie, despre milostenie și despre binefacere. Duminica viitoare vom avea o coletă specială și o numim dărnicie pentru a putea împlini aceste obiective. Eu am toată convingerea. Frații mei, de când am început lucrarea aici, nu ne-am oprit niciodată din lipsă de bani. Și aceasta îi dau slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu se îngrijește. Avem în biserică oameni deosebiți. Dumnezeu ne dă prieteni, Dumnezeu ne dă oameni care ne ajută în viziunea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Spuneam că aici, în sală, am vrea să instalăm aer condiționat pentru că vara este destul de cald. Avem multe alte proiecte să le facem. Și toate acestea se fac cu bani. De aceea vreau să mulțumesc tuturor acelora care se implică în lucrarea lui Dumnezeu și alături de amin, alături de prezența lor, alături de slujirea pe care o fac, ei vin înaintea Domnului și cu zeciuielile lor, cu darurile lor, cu binefacerile lor și am toată convingerea că Dumnezeu vede tot ceea ce facem. Dumnezeu știe. Așa că duminica viitoare vom face această dărnicie cu un scop cât se poate de definit, cât se poate de clar. Și așteptăm ca tot ceea care Domnul vă pune pe inimă. Noi n-am făcut niciodată strângere pentru construcție. Toate acestea au fost în capul meu și am căutat eu să caut sponsorizare, să caut oameni care ne pot ajuta și uh, am înțeles că Domnul vrea ca noi să începem să lucrăm Amin. și să ne bazăm pe binecuvântările pe care Dumnezeu ne le dă. Amin. Spuneam că se pare că foarte curând vom începe la Biserica Mare, o biserică care va avea peste 3500 de locuri, Aleluia. care m-am legat înaintea Domnului și am zis, Doamne, acea biserică, acel local, am să fac numai cu bani din biserică, Amen. bani din România. Amen. Și am toată convingerea că Dumnezeu este cel care va lucra în această direcție. Spuneam duminica trecută că aș vrea ca... Câțiva din cei care au experimentat binecuvântările lui Dumnezeu să aducă mărturii și joi seara, joi seara, la întâlnirea cu adulții, au fost persoane care au mărturisit modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lor. În această dimineață am găsit unul care a vrut să vorbească în față, în public. Ceilalți fac lucrarea Domnului, dar nu le place să vină în față, sunt mai emotivi. Și aș vrea ca fratele Arpi să vină să ne spună ce îl mobilizează pe el, cum a reușit el să aplice acest principiu al lui Dumnezeu în viața lui, în trăirea lui de zi cu zi. Și chiar dacă este pensionar, chiar dacă nu este... Un om cu o avere extraordinară, Domnul l-a ajutat să facă această lucrare. Frate Harpim, veniți! și în primul rând doresc să menționez când m-am întors la Dumnezeu acum 39-40 de ani cuvântul lui Dumnezeu am, am luat-o cu zeciuială. Adică viața mea o predau Domnului, totul ce am este a lui Dumnezeu și și el pe undeva trebuie să aibă părticica lui, nu parcă are nevoie, Dumnezeu nu are nevoie de zeciuielile noastre, dar noi avem să avem o legătură cu Dumnezeu. Și a fost în viața mea, câteva mărturisiri vreau să vă spun numai, a fost în viața mea când m-am ținut de cuvânt, de promisiunile mele față de Dumnezeu și a fost și așa când, cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Malehachii, 3 cu 10, aduceți în casa viei mele toate zeciuielile ca să fiu... Ca să fie hrană, în casa mea, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul Oștirilor, și veți vedea dacă nu voi, da, voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi pe de de binecuvântare. Doresc să menționez că Cuvântul lui Dumnezeu este drept. Amen. Uh, promisiunile lui Dumnezeu sunt, da și amin, ceea ce promite Dumnezeu să știți că se ține de cuvânt. Vă spun treaba asta nu că citesc din cuvânt, vă spun din experiență. Vă spun că așa am experimentat în viața mea și să nu abat de la temă, de la ă, Când am luat amul uh, 40 de ani uh, Cuvântul prin credință în inimă și mi-am predat în mâinile lui Isus, O fost perioadă în primii ani în viața mea când, ca un tânăr, banii nu prea erau de ajuns. Când am luat salarul, am avut un plic separat, 10ială și acest plic, renunțând, îl am și acum. Avem acolo ondulat un loc unde scrie pe un pic zeciuiala. Când primim pensiile, când primim venitul de la căpșuni, când primim orice și ce venit, de punem deoparte și rotunjit un pic mai în sus, zeciuiala. dacă e cazul de rotunjire, nu în jos. În sus. Așa fac eu, apoi, dacă e bine, judecați dumneavoastră. Fiind tineri, neavând banii, am mers în misiune ca tinerii de azi, pe cont propriu, bineînțeles, s-o cheltui banii și m-am atins de zeciuială. M-am atins odată, de două ori. A treia lună când m-am atins, venind în Târgu Muleș, la Sfântul Gheorghe, m-am oprit la Brașov, la gară, și am avut o geacă faină, franțuzească, cumpărată, elegantă, și o agăț în gară, și mi s-a închis ochii două minute. După două minute, geaca nu mai era <lări> acolo pe cuieri. Prământând, luptând, care treaba? A desit Biblia și cam când deschid așa, prin credință, nu vreau să vă spun că așa trebuie făcut. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu-i nu. Nu loterie Biblia. Dar s-a întâmplat de câteva ori în viața mea când am desit și Dumnezeu mi-a vorbit potrivit stării spirituale exact din cuvânt. Unu pe unu. Nu se poate explica altfel. Și si de sfid, Biblia și si undeva în Geneza, undeva este scris așa. Ceea ce ai promis lui Dumnezeul tău, dă-l, că dacă, Dumnezeu, dacă nu, Dumnezeul tău îl caută pe, pe tine. Opa! <laughs> încep să mă gândesc. care e treaba cu zeciuiala? Ce-am promis? Viața mea. N-am luat-o înapoi. Nu sunt împăcate, Dar banii de trei luni e lipsă din plic. Cât lipsește? Atât a fost cam salarul meu prima lună, atât a fost salarul meu a doua lună, a treia lună exact 625 de lei cât o costat geaca de atunci. Exact atâta. Cred că dacă trăiesc o de ani nu voi uita. Și vreau să vă sfătuiesc cei care dați zeciuială și cei care v-ați încredințat în mâinile lui Dumnezeu. Nu vă jucați că Dumnezeu îl caută. Dacă îi zici ceva, crede că așa e. Dacă tu și eu și noi și voi am crede așa în cuvântul lui Dumnezeu, cum crede El în cuvântul nostru, dacă suntem la o, adică sincer față de El. Mă înțelegeți? Pot să mai spun un pic? Da, da. Spuneți dacă nu, că mă oprești. Gata. Nu, nu, nu. Spuneți că mergeți bine. Puneți-mă astfel la încercare. Știți cum funcționează? Prin credință numai. Dacă o dai ca lege, lege, dacă odată îi ai promis doi, dar prin credință funcționează. Puneți-mă azi. Uh, astfel, astfel, la încercare, am venit la Oradea, m-am căstorit un alt episod din viață. Și la adică am avut un blugi fain și sâmbătă când am murdară, sâmbătă îi spun la soția mă, spală blugi ăștia, că mâine m-aș duce la biserică în blugi ăștia și, bă, să nu fie așa, îl spală, îl pune pe la etajul întâi, stăm în bloc, am stat... Și duminică dimineața când mă duc să iau blugii să mă îmbrac cu ea, nu mai sunt. Iute jos, colindând în blocul, blugii nu mai sunt. E cu ei? Cum stau cu zeciuiala? Am dat-o. Băi, zic că soția, nu știu undeva, n-am greșit undeva. Nu, ce am dat, cât am promis Domnului Dumnezeu, i-am dat. Dar care-i treaba atunci? Că au dispărut. Blugii nu sunt nici în jurul blocului, nici pe balcon. Du-te, caută și tu. Nu cumva am greșit eu cu căutat. Nu era nicăieri. Înfrământările ăștia și cu gândul la Dumnezeu, Doamne, care e treaba? Că nu sunt. Eu ți-am dat de fioare, dar care e treaba? Am mers la biserică. La biserică, când s-a terminat în pauză, nu mai știu cum era, dar știu, primez un plic. În plic era 500 de lei. Blugii respectiv, costeau 495 de lei. Și un bilet de autobuz mi-a dat domnul. Funcționează, fraților! Funcționează! Puneți-mă la încercare! Dar cu o inimă sinceră, altfel nu funcționează. Mă înțelegeți? Și hai să mai spun o întâmplare care s-a întâmplat de joi încoace. Am doi ani... Vine la mine un frate, zice, mă, problemă de salari, probleme, n-am loc de muncă, nu te roci cu mine. Ba, ne rugăm. Ne rugăm și vrea să intre la o întreprindere unde nici cum nu se putea. Nici cum. Unde lucram, eu, la o ul unui secret. Zice, eu am primit în inimă că trebuie să lucrez acolo, salariile sunt destul de bune și, și, și, bun. Păi, dar întrebarea mea cum a fost? Cum stai cu Domnul? Cum stai cu zeciuiala? Mă, dar să vezi că familia e mare și nu prea avem căștig. Băi, cum stai cu zeciuiala? Ai dat-ai sau nu ai dat? Coleric. așa e? ăsta stai coleric. <laughs> Măi, mai și știu pătesc. Pune-te la punct, promitei la Dumnezeu, atunci mă rog cu tine dacă promiți lui Dumnezeu că te pui la punct. Curt mă implic pentru tine cu poș și rugăciune, relații la fabrică n-am, n-am relații la fabrică, dar în caz știu unde e birou, știu să deschid ușa, nu-i problemă, dar fără relații. Dacă te pui la conclu cu Dumnezeu, e deschid ușa. Deschid ușa, bineînțeles, omul s-a a început să se roage lui Dumnezeu, e un copil de al lui Dumnezeu, un tămătăr de Dumnezeu, deci nu vă gândiți la un creștin oarecare. Ce s-a întâmplat? Pe scurt, deschidam ușa, i-am vorbit uh, unde treabă, nu la șeful mai mare, că n-am eu tangență cu el, la unul mai mic. O deschid ușa altă, o ușă cealaltă și a fost angajat în fabrică. Dar care e treaba? Stați că am avut două zile, vreau să mă duc la un vecin și mergând către vecin, era așa amărât, eram indispus și... În urmă mă ajunge fratele respectiv. Cei cu tine șonii? Uite care e treaba. La o se vinde. Nu știu dacă e drept sau nu, dar m-a cuprins niște sfioare. Și si vreau să caut un loc de muncă, știu eu două, dar vreau călăuza Domnului să mă îndrume ce să fac. Măi, dar știi tu întrebare ma banală. Care -i? Cum stai cu Dumnezeu? cum stai cu zeciuiala. Mă, mă teamă de Dumnezeu. Zice, cât îi cum o fost salarul, cât o fost, dar părticica lui e plic. Bine. Eram pe stradă și pun așa mâna pe umărul lui și ne rugăm. În 3-4 cuvinte ne-am rugat. Doamne, Tu ne-ai învățat ca pâinea noastră cea de toate zilele de ne nouă astăzi. Tu ne-ai învățat. Nu noi am inventat-o. Te rog să-i dai la acest bărbat, pâinea de toate zilele. Dar fără stres, de acolo. Că acolo e stres și omul deja era bătut, bătut așa de soartă, totuși că salarul a avut cât a avut, dar, dar uite care treaba zice că și salarul mi-ar trebui, că am familie, am copii, soție, mă rog, probleme. Și totul e pe bani. Gata, ne-am rugat, Doamne, dă-i un salar cât de cât acceptabil. Merg acasă, povestesc la soția ce s-a întâmplat, la, uh, unde am fost, la o cunoștință de-a mea și sună telefonul, peste vreo două ore. Mă sună fratele. Știi ce s-a întâmplat? M-am dus la locul de muncă exact unde trebuie să merg. Și Dumnezeu m-a călăuzit. M-am uh, fost la întreprinderea respectivă, am studiat locurile, am studiat serviciul. Și după ce am studiat serviciu, șeful m a chemat sus la birou și mi-a zis că îmi dă salar atât și atât cu două milioane mai mult ca la OMT." Fraților, funcționează! Încredeți-vă în Dumnezeu că funcționează! Viața ta să fie pus la punct și după aia ai șansă să te implici și pentru alții. Dumnezeu ascultă rugăciunile! Amin! Amin! Amin! Amin! Mulțumim! Fratele Arpi are multe, multe relatări în direcția aceasta și vreau doar să vă spun, a fost într-o situație în care copilul i-a fost bolnav de o boală grea. Domnul l-a vindecat. Eu am rămas mirat și am zis, Doamne, în viața acestui om este ceva. Soția i-a fost bolnavă și astăzi este lângă el. Oameni care... Vara trecută l-am vizitat la Căpșuni. El au trecut Căpșuni, am mers să-mi dea câțiva stoloni ca să-mi pot planta și eu. Și sincer, nici nu i-am spus. M-am uitat și am văzut acolo ce are, cum l-a binecuvântat Domnul și am zis, Doamne, mare I-ai pus o mină de aur aici. Nu numai că în fiecare an, Căpșunii rodesc și are vânzări bune și se poate bucura de un rezultat bun, dar când m-am uitat la teren, când m-am uitat ce are acolo, am zis, îți mulțumesc, Doamne, că nu rămâi dator nimănui." Și sunt în biserica noastră foarte mulți frați, surori, prieteni care uh, au înțeles principiul acesta și îl practică și trăiesc o aventură deosebită cu Dumnezeu. În această dimineață vreau să vorbesc despre poziția față de posesiuni. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, alocă un spațiu foarte mare acestui subiect. Și dacă veți citi Biblia de la capăt, Până la sfârșit, veți rămânea mirați că sunt foarte multe lucruri spirituale care n-au alocat atât spațiu cât are alocată în Biblie această tematică. Și Dumnezeu știe că noi ne întâlnim cu aceste probleme în fiecare zi. Și de aceea, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, scrie cum să ne comportăm, care trebuie să fie poziția noastră față de posesiuni, față de bani, față de bogății, față de averile pe care le avem, față de toate lucrurile care ne conjoară în direcția aceasta. Și la început aș vrea să vedem Poziția negativă pe care o au unii oameni, poziție pe care Biblia o descrie și față de care ne atrage atenția ca să fim atenți în privința aceasta. În Matei, în capitolul 13, versetul 22, cuvântul Domnului spune așa, Îngrijorările viaului acestuia și înșelăciunea bogăției Înneacă cuvântul lui Dumnezeu și îl face neroditor. Această afirmație este spusă de Isus Hristos în pilda asemănătorului. Unde ni se arată că, cu toate că citim Biblia, cu toate că noi ascultăm predici, cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Îngrijorările acestui viață și înșelăciunea bogățiilor face cuvântul lui Dumnezeu neroditor în viața noastră. Și ne trezim după ani de zile că suntem oameni neschimbați, oameni care nu avem roadele care ar trebui să le avem. În Matei, în capitolul 19, versetul 22, Iisus s-a întâlnit cu un tânăr bogat și tânărul acesta, care era interesat de viața veșnică, când a auzit răspunsul lui Dumnezeu, cum trebuie să procedăm cu posesiunile noastre, el a plecat întristat pentru că avea multe bogății și nu putea să se desprindă de ele. Era inima lui legată de aceste bogății. În 1 Timotei, în capitolul 6, versetul 10, astăzi voi vorbi foarte mult prin versete biblice, pentru că n-aș vrea să-mi expun ideile mele, ce aș vrea să spun ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune că Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și au fost străpunși de o mulțime de chinuri. Banii nu sunt răi, averea nu este rea, bogățiile nu sunt rele, dar atunci când inima ți se lipește de ele, atunci când iubirea de bani se instalează în inima ta și tu nu te poți despărți de aceste lucruri, nu poți să împarți cu alții, în momentul acesta ești amenințat, poți să cazi de la credință și poți să fii străpuns de o mulțime de chinuri. Am văzut oameni care au iubit banii atât de mult și în momentul în care au pierdut o sumă oarecare, au înnebunit. Dumnezeu a făcut în viața mea să pierd anumiți bani. Dar am înțeles cuvântul lui Dumnezeu și am zis, Doamne, Tu ești cel care dai și Tu ești cel care iei. Am toată convingerea că am să mi-i recuperez Amin. Amin. și că tu ești acela care ești la conducerea vremurilor, a situațiilor și a afacerilor. Amin. Și într-adevăr, Domnul a făcut lucrul acesta. Apoi, Apostolul Pavel, în mod special, ne spune că sunt oameni care, mânați de dorința de bani, ei învăluiesc lucrarea lui Dumnezeu și cred că lucrarea lui Dumnezeu este o sursă de câștig. În 1 Timotei, în capitolul 6, versetul 5, spune Oameni stricați la minte, lipsiți de adevăr, care cred că evlavia este un izvor de câștig. Iuda, versetul 16, ei sunt niște cârtitori nemulțumiți, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. În Matei, în capitolul 26, versetul 9, când Iisus Hristos era împreună cu ucenicii și a venit o femeie și a turnat mir de albastru, pe picioarele lui, a plâns la picioarele lui. Și unii dintre ucenici s-au apropiat de Isus și i-au zis, Doamne, iorițipă, iorițipă. Mirul acesta s-ar putea vinde și s-ar da săracilor. Încă din momentele acelea se vedea inima lui Iuda. Nu că el avea grijă de săraci. Și m-am gândit ce se întâmplă atunci când un tânăr aduce un dar iubitei lui și poate că îl vede mama sau îl vede tata și-a uitat ce s-a întâmplat când a fost el tânăr și zice, mă, dar chiar atâția bani poți să dai tu pentru darul ăsta? Ai putea să-ți niște haine, ai putea să faci ceva cu banii aceștia. Acolo unde este dragoste, nu totdeauna, lucrurile se măsoară în bani, lucrurile se măsoară în alte lucruri mai folositoare. Isus a spus ucenicilor, pe săracii aveți tot timpul în mijlocul vostru, dar pe mine nu. Așa că merită acest, această jertfă pe care a făcut-o această femeie. Să toarne acest mir atât de scump pe picioarele Mântuitorului. Apoi în faptele apostolilor, în capitolul 8, versetul 20, Petru... A fost pus într-o situație foarte dificilă. Era un om care avea bani și care nu înțelegea lucrarea lui Dumnezeu, care l-a văzut pe Petru că își punea mâinile peste bolnavi și bolnavii erau vindecați. Își puneau mâinile peste cei ce credeau și erau botezați cu Duhul Sfânt. Și a venit la el un om care a vrut să facă și el ce făcea Petru și-a scos din buzunar niște bani. Și i-a zis, Petre, îți dau banii ăștia, dacă îmi dai și mie puterea aceasta. Și Apostolul Petru ne spune cuvântul lui Dumnezeu în fapte 8 cu 20. Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Frații mei, banii, Averile, bogățiile, posesiunile sunt date de Dumnezeu să fie o binecuvântare pentru oameni și pentru copiii lui în special. Și noi trebuie să înțelegem că noi putem câștiga oricum și noi putem folosi oricum. De aceea primim câteva sfaturi din Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Timotei în capitolul 6, versetul 17. Pavel îi spune lui Timotei, îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci să-și pună nădejdea în Dumnezeu. În Matei, în capitolul 25, versetul 27, se cădea ca tu să fii dat banii la zaraf. În pilda ispravnicului necredincios, acel ispravnic care în loc să muncească cu banii, în loc să mulțiască banii, el i-a pus la cec. I-a pus, i-a învelit într-un ștergar și n-a lucrat cu ei. În Luca în capitolul 12, versetul 15... Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Cuvântul lui Dumnezeu este cât se poate de clar și vrea să ne ajute în modul în care agonisim, în modul în care câștigăm banii și în modul în care folosim banii. Haideți să vedem pe latură pozitivă, pentru că Biblia ne spune că posesiunile pe care noi le avem, de fapt, nu sunt ale noastre, că tot ceea ce avem le-am primit de la Dumnezeu. A Lui este aurul și argintul, a Lui este tot ce există pe pământul acesta, și dacă vrei sau nu vrei să recunoști lucrul acesta, realizează măcar astăzi că tot ceea ce ai, că tot ceea ce ești, ai primit de la Dumnezeu. Și când înțelegi lucrul acesta, atunci tu știi modul în care și care este calea prin care poți să fii binecuvântat, poți să câștigi bani. Averi, bogății și în același timp modul în care le poți folosi cel mai bine. Aș vrea să vorbesc aici pentru că Biblia tratează trei forme pozitive în care noi putem ca să folosim posesiunile. Și prima formă este dărnicia. Dacă am studiat toate versetele biblice, le, am prezent, le voi prezenta doar câteva dintre ele, dar mi-am dat seama că în dărnicie, binefacere și milostenie există niște principii pe care noi trebuie să le aplicăm. Și vom observa aceste principii. Apostolul Pavel ne descrie în 2 Corinteni, în capitolul 8, versetul 2 și 3, cum macedonienii, aflând de o nevoie pe care apostolul Pavel a prezentat-o, au fost deschiși pentru dărnicie. Și cuvântul spune așa că în mijlocul multor necazuri prin care au trecut, Bucuria lor peste măsură, în necazuri aveau o bucurie peste măsură de mare, în sărăcia lor, Lucie, au dat naștere la un belșug de dărnicie. Și Apostolul Pavel continuă: vă mărturisesc că au dat de bunăvoie după puterile lor și chiar peste puterile lor. Acum, noi ca și națiune ne erijăm într-o națiune săracă și noi zicem, americanii pot să ajute, că ei au bani. Am fost acolo și vreau să vă spun că n-au atâția bani cât au românii. Am rămas mirat când un procentaj foarte mare dintre ei, casele în care locuiesc, nu sunt ale lor. Că le plătesc 20-30 de ani, că sunt îndatorați la bancă și noi zicem ăștia-s bogați și pot să dea. În România, marea majoritate mai nu vorbesc de cei tineri, marea majoritate au casele care sunt ale lor. Apostolul Pavel ne spune că macedonienii care au trecut prin necazuri, care aveau o sărăcie lucie, au dat naștere cu bucurie la un belșug de dărnicie. În Filipeni în capitolul 4, versetul 14 și 15, apostolul Pavel mărturisește. Noi știm că apostolul Pavel era un om foarte practic. El nu a vrut să trăiască după, din Evanghelie, ci pe lângă lucrările pe care el le făcea, lucrările spirituale, el făcea și activități economice ca să se susțină pe el și lucrarea. Dar a fost în anumite momente când a trecut prin lipsuri. Și ascultați ce spune el. Bine ați făcut că ați luat parte la strântorarea mea. Nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ceea ce privește darea și primirea afara de voi. Deci apostolul Pavel a trecut printr-o strâmtorare și a avut nevoie de ajutor. Cu toate că el a plantat foarte multe biserici, cu toate că a vestit cuvântul lui Dumnezeu, el mărturisește și spune, voi, biserica din Filip, ați fost singura biserică care ați observat lucrul acesta și ați venit în ajutorul meu. În Iacov, în capitolul 2, versetul 15 și 16, Iacov ne spune, dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele, și unul din voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și saturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar ajuta? Îndemnurile tale, încurajarea ta, du-te în pace, încălzește-te și mănâncă. Alături de încurajările noastre, alături de consiliere, alături de versetele biblice pe care le dăm oamenilor, este foarte important să fim sensibili față de nevoile lor. În Luca, în capitolul 19, versetul 8, ni se prezintă un om care a înșelat, un om care a fost vameș. Ni se prezintă pe Zacheu. Așa cum spunea fratele Arpi, când a primit mântuirea, el a primit pachetul întreg al mântuirii. El nu a venit înaintea lui Dumnezeu să spună, Doamne, asta am trebuie, asta nu trebuie. Asta o iau, aia las. El spune, am primit pachetul întreg. Așa s-a întâmplat și cu Zacheu, omul acesta care, așa cum el recunoaște public, am înșelat. Am luat ce nu trebuia să iau. Dar în momentul în care s-a întâlnit cu Iisus Hristos, rămâne mirați de teologia acestui om. El vine înaintea lui Iisus Hristos a toți celor care erau adunați în casa lui și spune Jumătate din averea mea o dau săracilor. Dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, dau înapoi împătrit. Și atunci Iisus se uită la el și zice Cu adevărat, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Frații mei, degeaba venim noi cu Biblia la subsioară, degeaba pozăm o anumită atitudine de sfinți. Lucrul acesta se vede în activitatea noastră de zi cu zi, se vede în modul în care acționăm, în modul în care ne luăm deciziile. Și vreau să vă spun că noi nu suntem chemați să facem mecanic lucrarea lui Dumnezeu, pentru că Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune în 1 Corinteni, în capitolul 13, versetul 3, Chiar dacă m-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor și n-am dragoste, nu sunt nimic. Cuvântul Lui Dumnezeu ne încheamă să fim darnici, să dăm, dar cu inima largă, să dăm de bunăvoie, să dăm cu bucurie să dăm ca urmare a faptului că iubim pe cei din jurul nostru. Pentru că dacă facem lucrul acesta de ochii lumii, să ne achităm doar de o datorie, spune cuvântul Domnului, ai făcut în zadar. În 2 Corintenii, capitolul 9, versetul 11. Dacă faci dernicie în chipul acesta, Veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice de dărnicie care prin noi va face să se aducă slavă la adresa lui Dumnezeu. În momentul în care faci o lucrare, oamenii care-i primesc de dărnicie, oamenii care-i primesc, îl slăvesc pe Dumnezeu. Și spun lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că i-ai dat când poate da. Îți mulțumesc că l-ai folosit. Pentru nevoia pe care o am. Și aceasta aduce slavă la adresa lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 7. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, că și pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Luca, capitolul 6, versetul 38. Dați. Și vi se va da. Și amintiți-vă de duminica trecută, când am spus referitor la zeciuială, că Domnul îți va da cu o măsură îndesată, clătinată cu vârf. Acesta este Dumnezeu. Așa știe Dumnezeu să răsplătească. Fapte, capitolul 20, versetul 35. Este mai bine să dai decât să primești. Vino înaintea Domnului și roagă -te și spune: Doamne, dacă ajungi în anumite nevoi, dă-mi pentru ca să pot da. Pentru că e mai ferice să dai decât să primești. 1 Timotei capitolul 6 versetul 18. În spune apostolul Pavel lui Tit, lui Timotei, în deamnei să facă bine să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Proverbe 11 cu 24. Unul care dă cu mâne largă ajunge mai bogat. Și celălalt care economesește prea mult ajunge sărac, spune cuvântul din Proverbe 24. Deci este foarte important aici și aș vrea să vedeți modul în care Biblia tratează dărnicia. După cum ați văzut de la început, era vorba de strângere de ajutoare pentru sfinți. Rețineți, vă rog, această mențiune. Era vorba despre ajutoare care i-au fost date apostolului Pavel. Era vorba apoi de o atitudine a unui om care se întorcea la Dumnezeu și care își simțea păcătoșenia și care realiza că averea pe care el o avea n-a fost câștigată corect. Și de aceea a zis, jumătate din averea mea o dau săracilor. Un om care, a cărui inimă a fost cercetată de puterea lui Dumnezeu. Apoi Biblia ne îndeamnă, alături de dărnicie, să facem binefaceri. Sunt unii care n-au bani, sunt unii care n-au avuții, n-au bogății, n-au posesiuni, dar totuși se pot implica în această lucrare de a da, de a face binefaceri. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să facem lucrul acesta. Evrei, capitolul 13, versetul 16, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Într-adevăr, a da este o jertfă și majoritatea oamenilor care dau, ei nu dau pentru că au prea mult. Așa cum am citit, macedonienii au dat din sărăcia lor, în necazurile lor, și au făcut din situația în care se aflau o bucurie de a da, pentru că este mai bine să dai decât să primești. Apostolul Pavel îi spune lui Tit, 2 Corinteni capitolul 8, versetul 9. Și vorbește despre TIT care a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere. Deci a fost numit TIT să meargă, să facă lucrări de binefacere împreună cu un grup din biserică. mi amintesc, când eram elev la liceu aici în Oradea, n-aveam bani, N-aveam posesiuni, dar fără să fim învățați de cineva, nu -a, n a venit păstorul să ne învețe, să ne organizeze. Noi am simțit că trebuie să facem ceva și ne-am pus câțiva tineri și în timpul liber pe care îl aveam, cercetam, mergeam la văduve, mergeam la cei bătrâni care știau că, știam că n-au ajutoare. Le crăpam lemne... Le aduceam apă, făceam curățenie și mi-amintesc că în grupul cu care făceam această lucrare au nimerit doi care făceau parte din familie de creștini, dar ei nu mai mergeau la biserică. Dar le am împrietenit noi așa, în gașcă și a venit cu noi. Și după ce am făcut câteva ieșiri de genul acesta, am început un, un studiu biblic. Și au venit cu noi și la studiu biblic. Și au predat viața apoi Domnului și unul dintre părinții acestui copii au venit și știau că m-am ocupat de grupul acesta și a zis atât i-am predicat, atât i-am explicat teologic dar m-a respins cu totalitate. Mi-am zis, frate, când începi să faci bine, Dumnezeu îți deschide inima, îți deschide sufletul, Dumnezeu te sensibilizează și alături de... pentru că noi suntem făcuți în genul acesta de a da, de a ajuta, de a face bine, te poți deschide înaintea lui Dumnezeu. Și... Am privit lucrarea pe care o fac tineri în biserica noastră de sărbători, fără să le spun eu. De multe ori am rămas mirat de modul în care ei se implică în aceste binefaceri, de modul în care ei acționează și sunt atât de bucuros când văd că vine de la ei fără să le fac eu programe. Este ceva extraordinar și am toată nădejdea că Dumnezeu crește aici niște oameni care vor, nu numai că vor fi binecuvântați, dar vor fi folosiți de Dumnezeu la o scară extraordinară. Și Dumnezeu își va face lucrări prin ei. În 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 13, ni se spune să nu osteniți în facerea binelui. Să nu ziceți, da, făcut am destul acum. Să nu zici niciodată așa, pentru că Dumnezeu vrea să se folosească de tine în facerea bine. Milostenia. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Luca 6, versetul 36. Fiți milostivi, cum și Tatăl vostru din ceruri este milostiv. Proverbe 19, cu 17. Cine are milă de sărac, împrumită pe Domnul și Domnul îi va răsplăti. Salmul 37, versetul 21. Dar cel neprihănit este milos și dă. Asta-i roada neprihănirii. Salmul 112, versetul 5. Ce bine îi merge omului care face milă, și împrumută pe altul. Proverbe 14 cu 31 Oricine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său, adică pe Dumnezeu. Fapte, capitolul 10, versetul 2, ni se prezintă un om care nu era din Israel, un om care era dintre neamuri, Corneliu. Și cuvântul lui Dumnezeu în Capitolul 10, versetul 2, ne spune că Corneliu făcea multe milostenii norodului. Și în versetul 4, ni se spune că un înger al Domnului a venit la Corneliu și i-a spus rugăciunile și milostenii tale au ajuns înaintea lui Dumnezeu și a mobilizat cerul. Frații mei, una este... Binecuvântările zeciuielii. Și vedem că alături de aceste binecuvântări, Dumnezeu pune binecuvântări pe care fiecare din noi le putem face, cu ceea ce avem, după puterile noastre, din toată inima, nu desilă. Rugăciunea lui Corneliu și milosteniile lui au fost înregistrate de Dumnezeu. Frații mi zeciuielile, așa cum am argumentat duminica trecută, trebuie să le ducem la biserică, așa cum biserica primară făcea, le punea la picioarele apostolilor și apostolii notau fiecare cât dădea, se știa. În ceea ce privește milostenia, dărnicia și binefacerea, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Matei, în capitolul 5, capitolul 6, Că nu trebuie să știe stânga ce face dreapta. Nu trebuie să vii să te afișezi și să suni din trâmbiță. Fiți atenți, am să, fac o zeciuia, am, am să fac, aduc o dărnicie, am să fac o facere de bine, o milostenie. De aceea nu înregistrăm aceste lucruri. Înregistrăm dărnicia care se face pentru proiectul care l-am amintit. Pentru că este important să știm cine este cu noi în proiectele acestea. Dar în ceea ce privește dernicia, milostenia și binefacerea, spune Cuvântul lui Dumnezeu că este bine să facem în ascuns, să nu ne luăm slava oamenilor, să nu încercăm să trâmbițăm lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu care vede în ascuns îți va răsplăti binecuvântările pe care El le are în plan pentru viața ta. În fapte, în Apostolilor, capitolul 9, versetul 36, este vorba despre o credincioasă tabită care, la fel, spune cuvântul lui Dumnezeu că ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Și într-o zi i-a murit fetița. Vala vine. Și peste cei ce dau zeciuială, și peste cei ce nu dau zeciuială. Și peste cei ce fac dărnicie, milostenie și binefacere, și peste cei care nu fac. Dar nu-i oricum cum treci prin această vale a plângerii? Pune cuvântul lui Dumnezeu că fetița ei a fost înviată. Minuni ale lui Dumnezeu se întâmplă în viața oamenilor care au o frică de Dumnezeu și a oamenilor care se pun la dispoziția lui Dumnezeu. În Luca, în capitolul 10, versetul 37, un învățător al legii a vrut să știe de la Isus Hristos cum trebuie să procedeze El. În ceea ce privește legea, în ceea ce privește poruncile lui Dumnezeu. Și Iisus s-a apropiat de acest învățător a legii și i-a spus ce spune legea. Și el a spus, legea spune clar, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Și omul acesta... A vrut ca Iisus Hristos să-i clarifice cine este aproapele lui. Și a spus această pildă. Și majoritatea dintre dumneavoastră am certitudinea că a citit această pildă. Era vorba despre un om care a căzut între tâlhari. Care a rămas fără sprijin, fără ajutor. Și un samaritean a trecut pe lângă el. nemai vorbind de poziția preotului și a levitului. Dar un samaritean a trecut prin pe lângă el și s-a plecat asupra lui, i-a spălat rănile, i-a legat rănile, l-a pus pe asinul lui, l-a dus la un han, a plătit acolo costul șederii lui și i-a spus, am să vin și tot ce va cheltui cu tine voi plăti. Și Iisus Hristos a spus celor care îl ascultau, Duceți-vă și faceți și voi la fel. Faceți binefacere, faceți dărnicie, faceți milostenie. În această pildă le găsim toate aceste lucruri legate împreună. Și Iisus spune, nu numai acelora care l-au ascultat pe vremea când era pe pământul acesta, dar ne spune nouă prin cuvânt, du-te și fă și tu la fel. Pentru că dacă vei face la fel, aceasta va dovedi că neprihănirea din viața ta ale roade. Aceasta va dovedi că tu ești mântuit, ești un copil al lui Dumnezeu. Aceasta va dovedi că viața ta nu este legată de pământul acesta, că tu aștepți o viață dincolo, că tu aștepți răsplătirile și binecuvântările lui Dumnezeu. Faceam mențiunea duminica trecută că sunt multe lucruri pe care le facem pe pământul acesta și răsplata pe care o vom primi va fi doar în cer dar cuvântul lui Dumnezeu referitor la zeciuială, la dărnicie la milostenie, la binefacere ne spune că într-adevăr vom primi o răsplata lui Dumnezeu în cer dar vom primi și binecuvântările lui Dumnezeu pe pământul acesta am întâlnit oameni de afacere, am întâlnit oameni care au studiat mecanismul afacerilor și a investiției. Și am rămas mirat de înțelepciunea pe care o au și mi-au spus, investesc în lucrarea lui Dumnezeu, investesc, sunt o inimă plină de milă, fac binefacere pentru că am certitudinea că Dumnezeu răsplătește aici. Nu știu ce va fi de dincolo. Dacă noi care știm ce va fi de dincolo. Dacă noi, care știm că Dumnezeu este cel care răsplătește fiecăruia după faptele Lui, așa cum spune înțeleptul Solomon în Eclesiastru, ultimile versete, să ascultăm de-a încheierea tuturor învățăturilor: temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Pentru că Dumnezeu va aduce la judecată faptele fiecăruia și judecata lui Dumnezeu se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Dacă sunt păcate nemărturisite în viața ta, voi primi judecata lui Dumnezeu. Dacă sunt lucruri, dărnicii, milostenii, bineface, pentru care oamenii nu te-au pus la gazeta de perete, nu te-au pus la televizor să te arate, Uite cine este. Și de multe ori, în locul binelui, ai primit o cără. Există cineva care vede în ascuns. Există cineva care cunoaște tot ceea ce tu ai făcut. Și înaintea lui Dumnezeu, aceste lucruri sunt înregistrate citește psalmul 139 și vei realiza lucrul acesta, că Dumnezeu știe când intri și când ieși, când te scoli, când te așezi pe scaun, când faci un lucru oarecare, toate acestea sunt înregistrate înaintea lui Dumnezeu. Haideți să vedem dacă sunt anumite principii în pe care noi trebuie să o facem, în binefacerile și în milosteniile noastre. Și Așa cum spuneam în Luca, în capitolul 10, Dumnezeu ne dă o prioritate a lucrurilor. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și apoi pe tine însuți și așa cum te iubești pe tine însuți, să iubești pe aproapele tău. Asta este prioritatea. Apoi Apostolul Pavel în 1 Timotei, în capitolul 5, versetul 8, spune așa. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de la credință și este mai rău decât un necredincios. Frații mei, aș vrea să înțelegem lucrul acesta, pentru că foarte mulți sunt perturbați în această lucrare de binefacere, de milostenie și de dărnicie, de modul în care lumea privește. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui... Am avut ocazia să vizitez o familie. Practic erau niște bătrâni. Și m-am dus la ei și am stat de vorbă cu ei și mi-am dat seama că trăiau într-o situație mizeră și... Am zis, dar dumneavoastră, n-aveți copii? O, am, dar sunt Statele Unite. Dar ce fac acolo? Apoi unul are afacerile lui, celălalt este păstor. Și cum? Cum de trăiți în această situație? Da, apoi s-au supărat pe noi și nu ne mai caută de multă vreme. Frații mei, Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Degeaba lucrezi tu în biserica ta și faci anumite lucruri dacă de ai tăi, de cei din casa ta nu spasă. Biblia spune foarte clar, prioritatea lucrurilor este clar. Prima dată Dumnezeu, dăi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, apoi, așa cum ai grijă de tine, să ai grijă de aproapele tău, de cel care este a tău, de cel care este în casa ta, de cel care îl cunoști. Aproape în fiecare zi intră în biroul meu persoane care vin să ceară. Și duminică a fost aici o femeie care a zis, vă rog frumos să-mi Am zis, nu te cunosc, cine ești? apucă de acolo și de acolo. Mi s-a întâmplat 90% din cazuri care au venit la birou, i-am pus pe scaun și am zis, spune-mi de unde ești, spune-mi pe cine cunoște acolo. Am sunat primăria, am sunat poliția de acolo. Unii când au văzut că sunt poliția, au ieșit afară din birou. Majoritatea erau certați cu legea. Și mi-au spus, domne, să nu cumva să-i dați, că dacă îi dați, vă spune eu ce face cu ei. Deja s-au vorbit între ei, se mai răresc. Știu că aici... Nu se dă, numai să se dea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 10. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Versetul 11. Am auzit că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Versetul 12. Îndemn pe oamenii aceștia să mănânce pâinea lucrând. Frații mei, este foarte important lucrul acesta. Noi trebuie să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu ne spune să dăm cu inimă largă, să binecuvântăm, să facem bine, dar nu oricum. Există o prioritate a lucrurilor și noi trebuie să le respectăm, pentru că dacă nu le respectăm, ceea ce facem este în vain, N-are valoare. Pentru că dai și în loc să îl ajuți pe omul acela, îl cufunzi mai adânc în lenia lui, în nepăsarea lui, în neorânduiala lui. Cuvântul Lui Dumnezeu ne învață că noi, dacă cineva are nevoie de un pește, să-l învățăm să pescuiască. Să-l învățăm că nu se poate trăi în lumea aceasta fără muncă. Că nu se poate trăi în dezordine, în neorânduială. Și aș vrea să înțelegem lucrul acesta, pentru că în aceste două duminici am vorbit foarte mult despre lucrul acesta și noi vedem în pildele pe care Iisus Hristos le-a spus să nu dați celui care nu lucrează. Cel care a învălit talentul în ștergar, știți ce a spus Iisus în pildă? Am să-l iau și a să-l dau la cel care are zece să aibă și mai mult pentru că el știe să lucreze. Dacă vezi pe cineva și Domnul spune pe inimă să-l ajuți, și știi că nu știe să folosească banii, nu știe să lucreze cu bani sau că folosește banii pentru alte lucruri care nu sunt bune pentru el. Du-te și cumpără și dă ceea ce vezi că are nevoie, nu da banii în mâna lui. Nu am timp să intru în, în aceste detalii, dar aș vrea să înțelegeți că inima lui Dumnezeu este să ne binecuvânteze. Inima lui Dumnezeu este, dacă suntem săraci, dacă suntem în lipsă, El să ne binecuvânteze, să avem să dăm, să avem să ne implicăm, să avem să, să binecuvântăm pe alții, că la rând Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi. Avem în biserică persoane care au trebuit să fie ajutate la început și la ora actuală ajută ei pe alții. Avem oameni care Dumnezeu i-a luminat anul trecut în urma predicilor pe care le-am avut, că Dumnezeu vrea ca noi să folosim și să funcționăm la potențial maxim. Au înțeles că Dumnezeu vrea ca potențialul pe care El l-a pus în fiecare din noi să fie folosit. Și eu am toată convingerea că cei care vor intra în parteneriat cu Dumnezeu, în afacerile care le fac, în ceea ce Domnul le pune pe inimă și au certitudinea, cum spunea fratele Arpi, mă rog, dacă știu că ești în rânduială cu Dumnezeu, aveți curaj înaintea Domnului. Pretindeți-i lui Dumnezeu și veniți cu puterea acestor versete înaintea Domnului și spuneți, Doamne, cuvântul Tău este clar! și vine înaintea ta, Tu-ai spus, Doamne, că vei mustra lăcusta să nu mănânce rodul. Toi ai spus, Doamne, că vei da rod viei și vei da rod în grajdurile noastre. Doamne, cer aceasta de la Tine în numele Lui Iisus Hristos. Cer binecuvântarea Ta peste afacerea pe care o încep. Cer binecuvântarea Ta peste lucrarea pe care o fac. Pentru că am convingerea că ceea ce Tu spui aici este adevărat. Dumnezeu spune, puneți-mă la încercare. Încearcă-L pe Dumnezeu. Aș vrea în această dimineață să te las în călăuzirea Duhului Sfânt. În fiecare zi care va veni de aici încolo. Fii un a Lui Dumnezeu. Fă ca neprihănirea Lui Dumnezeu să se vadă în viața ta. Ascultă de Dumnezeu. Împlinește-ți promisiunile înaintea lui Dumnezeu, împlinește poruncile lui Dumnezeu, Fi ascultător de cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă până astăzi ai făcut poate greșeli, în modul în care ai câștigat, în modul în care ai dat, vin înaintea Domnului și spune, Doamne, am nevoie de lumina Ta, am nevoie de călăuzirea Ta, vreau să mă schimb, Doamne. În anul 2008, vreau să fiu o altă persoană, vreau, Doamne, să te pun la încercare, vreau să respect principiile tale, vreau să aplic cuvântul tău în viața mea și vei vedea ce înseamnă să asculți de Dumnezeu și să trăiești cu Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea lui Dumnezeu.